Kívánok. Önök a Klub Rádió Zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő jános Ebben a műsorban, mint már megszokhatták, hétről hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki a friss szövegét és megmutatja kiválasztott zenéjét is. A mai vendégünk kivételésével, is nem csak a magyar, hanem az egész európai és világradalomnak is meghatározó alkotója, Nádás Péter Írót köszöntöm a stúdióban, akivel a most megjelent új önéletrajzik könyvétől visszafelé haladva fogunk beszélgetni életművéről. Szervusz Péter, a stúdióban! Jó estét kívánok! Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. A Világló részletek című könyved a kiinduló pontja a beszélgetésnek, és az emlékezés függőnye mögé szeretnénk bepillantani, ez egy, rövi, ez egy idézet, egy motivum is a könyvedből. Életművet kapcsán a fikciónak, illetve a valóságnak a kérdése nagyon sokszor előkerül különböző összefüggésekben. Magad a hazatérés című eszében a tisztességes mondat kapcsán és képzelet és tapasztalat egységéről, vagy ennek a komponenseknek a belső arányairól értekezel. Most a világról részletek kapcsán mennyire tehető fel ez a kérdés, hogy mi a fikció és mi a dokumentum ebben a könyvben? Ez föltehető a kérdés, de rögtön azt fogom válaszolni a kérdésre, hogy itt nincs fikció. A dokumentáció uralja, igyekeztem mindent, ami emlék, dokumentációval ellenőrizni. Tehát itt az emlékeim ellenőrzött emlékek. Természetesen van olyan hely, ahol ez nem sikerült, akkor ott megmarad az emlék. Az én emlékirataim, az én emlékeim, azok nem másíthatók meg. Legfeljebb valaki más megírja a sajátját, és akkor mellé rakja. Nem, nem korrigálható. Korrigálhatók a tévedéseim, de nagyon igyekeztem, hogy kevés maradjon benne. Biztos benne maradt, mert tökéletes kézirat nincs, de két történészt kértem meg arra, hogy olvassa el a kéziratot, illetve a kiadó kérte aztán őket föl, a Földes Györgyet és az Ungvári Krisztiánt, de hát a két lektor is korrigált, én is minden adatnak lehetőleg háromszor, négyszer utána néztem, és hát az a tapasztalatom, hogy ez egy nagyon nehéz művelet, mert maguk a dokumentumok, nem teljesen megbízhatók mindig. Igen, hát amikor a különböző felmenői életrajzi szövegeit összeolvasod, akkor is kiderül, hogy mennyire sok eltérés tud lenni, illetve nagyon fontos talán a képzett szó, ami 19. századi nyelvújítás korabeli magyar szó, és ennek a viszonya az emlékezéshez, hogy ugye az embernek a képzetei is miképpen tudnak emlékké válni, tehát mintha ezeket is megpróbálnád folyamatosan ellenőrizni, vagy felülírni. Ezt vagy rokonokkal tudja az ember ellenőrizni, vagy ismerősökkel, vagy történelmi forrásokkal, és akkor bukkan a legfurcsább dolgokra, mert esetleg abszolút nem igazolják, vagy pedig valami olyasmit derül olyasmit ki, amire nem is gondolt. Például én nem gondoltam volna rá, hogy a családom eredeti neve, ami najmanjer, az ennyiféle írásmódban létezik. Egyáltalán életemben először konfrontálódtam azzal, vagy szembesültem azzal, hogy a névírás az az elírások története. Nincs olyan családtag, akinek vagy a keresztnevét, vagy a vezetéknevét, vagy mindkettőt. Folyamatosan ellene írnák. Tehát tulajdonképpen az ember még a családtagjainak a nevét sem tudja pontosan. A mai napig nem értem, hogy miért Najma mondják, amikor Najma írják. De hát annyiféle írásmódja van még ezen kívül, hogy, hogy tulajdonképpen végül is letettem a voksod egyféle írásmód mellé, de nem biztos, hogy ez helyes volt. Ez a könyv nemcsak a te életednek, illetve valamennyire közvetlen hozzátartozóidnak az életrajza, vagy önéletrajza, vagy emlékezése, hanem magának az emlékezésnek is egyfajta dokumentációja, vagy elemzése, hogy például az emlékezés mennyire teremt koherens logikát, mennyire teremt narrációt maga köré. Ezen a, ennek kapcsán lettek új írói tapasztalataid? Hát csak új író, írói tapasztalataim lettek, vagy csak új tapasztalatokra tettem szert, mert a fikciótól még soha nem próbáltam megszabadulni. Tehát ez egy teljesen új tapasztalat volt, hogy az, a, a képzeletemet, vagy a képzeteimet, a képzeletemet, ezt valahogy megállítsam. Ez majdnem lehetetlen és bizonyos pontokon természetesen szabadjára is engedtem, ahol bizonyos lukakat kellett kitörteni, például dialógok esetében, ahol voltak dialóg töreldékeim talán, az sem biztos, vagy szemtanúk, fültanúk ezt vagy azt mondták, hogy ez így vagy úgy, zajlott le a beszélgetés, vagy a tárgyalás, ahol így vagy úgy hangoztak el a dialógusok. De hát itt nem tudjuk, Ott természetesen kiegészítettem, ezek irodalmi dialógusok, de hát ezért is a könyvnek az alcíme az, hogy itt egy elbeszélőnek a az emléklapjairól eml van szó, ez is egy nyelvújítási szó, emléklapjairól van szó, a aki hát óhatatlanul elbeszél. Talán a képzettársítás is egy nyelvújítás korabeli szó, mindenesetre az aszociációs hálós szerkezet, ahogyan ezek az emlékek egymás mellé sorolódnak, mint egy rendezőpálya udvaron, és állnak össze ebből különböző vagonok, vagy mondat ö, kreatúrák. Ez is nagyon izgalmas, hogy ez is egy újfajta mondatot teremtett a műhelyetbe, azt vettem észre, hogy mintha itt a ritmusnak megint egy más funkciója lenne. Hát itt egészen más funkciója van, egészen más funkciója van, mert egy csomó dolgon át kell lendíteni az olvasót. Azon kell például átlendíteni, hogy egy teljesen idegen anyagba megy be, tehát bele kell vinni. Az idegen anyag az idegen család. Egy idegen családon az a tapasztalatom, soha nem ismerjük ki magunkat. Még a házastársaink, vagy házastársunk, vagy a szerelmesünk családján sem ismerjük ki magunkat. A saját családunkon is egy kicsit nehezen, de hát azért tudjuk, hogy kik az unokatestvéreink, tudjuk, hogy a, a szüleinknek kik a testvérei, a nénénk és a nagybátyáink, de ezt már a házastársunk családjáról nem tudjuk ilyen biztosan, és mindig tévesztünk. Tehát a másik családjába belelépni, az nagyon nehéz dolog. Ezt a nehézséget bizonyos ritmikával könnyíteni kellett, meg kellett könnyíteni. Vagy Talán ezért bizonyos is... Bizonyos a... technikával. Bocsánat, hogy a, a könyvet, amit én ösztönösen regénynek neveztem, és mondjuk a könyvnél. Nyugodtan a kö... lehet regénynek nevezni, de olyan értelemben, hogy életem regénye, mm -hmm. amit mindenki mond, hogy csak nincs ideje megírni az élete. Regényen, volt szerencsére. De hát mindenkinek nagyon regényes Tehát, hogy ennek van. a könynek az első jelenete egy családi ebéd, de mint egy mi is betoppanunk. Ez is olyan, mint hogyha megismernénk rögtön a családot egy jelenet. jelenet. Hát éppen ezért, éppen ezért hogy családi ebédje majdnem mindenkinek van, vagy mindenkinek van, vagy volt, vagy lesz. Ez egy ismerős jelenség. Toppannjunk be egy ismerős jelenségbe. És akkor most egy ismerős jelenségként, vagy ismeretlen jelenség mindjárt ismerősé válik, kivételesen, most rögtön a műsor elején hallunk egy felolvasást, egy, az új könyved, egy részletét. Egy nagyon kicsi részletét. Sokáig, igen sokáig semmi más nem akartam látni a tengert.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 Ősöreg parti sétányával, ősöreg múlójával és fatornácos villáival, a gründercejt, azaz a német századforduló valamennyi pöfetek stilisztikai egyével, a kis fürdőhely viszonylag érintetlenül vészelte át a háborút, a vastagon pára egy óra múltán szakadt föl. Minden áldott napon, pontban fél tizenegykor,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 Utkáprázott a víz. Köszönöm! Nádas Péter íróval folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásába. A zenemei elhangzott Filip zsuszki kontratenor énekes előadásában szólt a keresztini The Story of a Castrato című albumról, az első áriát hallottuk, a lemezről még a beszélgetés végén lesz majd szó, és arról is, hogy miért ezt a zenét hozta magával, Nádas Péter. Visszafelé haladva, most a párhuzamos történetekre kanyarodnék, ugyanis az a kapcsolatban is annó elhangzott sokszor az önéletrajziság, és elevenen bennem, amikor egy tévériporter Kristó valóval szeretet volna azonosítani, mire te azt replikáztat, hogy mi van, ha a Margit-szigeten lődörgő kutya vagy. Vagy mi van akkor, hogyha én vagyok a Margit-sziget? Na igen, akkor most még emelted is. Most még tovább megyek. Jól teszed, jól teszed. Padlót fogok ettől a szigetelős kérdésedtől minden esetre. Az érdekelne, hogy az idő időmúlásával miképpen változik, ha változik a viszonyod az általad teremtett karakterekhez, vagy ezek állandó viszonyok-e? Nem, ezek elmúlnak, ezek mulékony viszonyok. Ez olyan, mint a színészeknél, hogy... 336-szor eljátszott a Hamletet, de utána Hamletet levették a műsorról, és akkor valami mást játszott, akkor a My Fair Lady játszott. Át kell alakulnia, sőt, egyik estéről a másikra át kell alakulnia, mert hol a Hamletet játsza, hol pedig a csörgősapkát, nem tudom mi az, de csak mondtam egy címet. Tehát ezzel én is ugyanígy vagyok. Egy regényt lezárok, akkor annak vége. Akkor azt csak úgy tudom lezárni, ha közben már kitaláltam a következőt. Nem, nem tudom másként lezárni, különben lezárhatatlan, úgyhogy ki kell találnom. Akkor leveszem, tehát Ennek akkor elmúlik. Elfelejtem a neveket, a helyszíneket, mindent elfelejtek, mert akkor következik egy következő. Most a te metaforádnál maradvannél, a színész metaforánál marad, vagy mondhatjuk akkor, hogy a mondat például ilyen szempontból a maszkja vagy a jelmeze az adott alakításodnak, mert ugye a párhuzamos történeteknek is egy radikálisan más mondatpoétikája volt a korábbi műveithez képest. Ez, de ezt nem mondhatnánk, ezt nem, nem? mondhatnánk, nem. Mert az egész mondat alakítási operációnak, hogy az ember milyen mondatokra törekszik, milyen mondatokat alakít ki magának, milyen mondatok tartoznak az adott munkához, vagy milyen mondatok tartoznak az adott helyzethez, a munkában a helyzethez. Ezek, ezek nem, ezeknek a dolgoknak nem egy oka van, ezek Mindenféle mástól függő kérdések. Például az, hogy kik a kedvenc íróid gyerekkorodban, vagy kamaszkorodba, vagy fiatalkorodban. Kiket olvasol szívesen, és kiket, kiket nem szeretsz olvasni. És miért? Ez is egy nagyon fontos kérdés. Tehát ezért változik az, hogy egy életműven belül, mondjuk a te milyen mondattal dolgozod? Nem, az, egy, az viszont egy specialitás, amit én sokáig nem vettem észre. Az Eszterházi Péter hívta fel a figyelmemet rá először, a, talán az emlékiratok esetében, mert hát az annyira különbözött a családregény végétől, vagy az összes előzőtől, annak a mondat technikája, hogy ez óhatatlan, hogy észrevette, és aztán a, a párhuzamosnál külön beszéltünk róla, Ü mert hát annak is más a mondatteknikája, és aztán a világló részleteknek is megint más a mondatteknikája. Ez inkább egy specialitás. Ezt általában szerzők, szerzőtársaim, élők és halottak nem csinálják, hanem kialakítanak egyfajta mondatrendet, egyfajta stilisztikát, és akkor annál megmaradnak. Én unnám. Uh -huh. Tehát én nem tudok kialakítani egyfajta stilisztikát, mondjuk... Még az eszé szövegekben sem. Tehát ott is helyzethez alkalmazkodom a mondatba, mondattal, tehát szituatívek a mondatok, és, és a munka tárgyához, vagy a, az éppen adott bekezdés tárgyához. igazodik. Tehát van egy általános, Rendje, és vannak, van speciális rendje, vagy vannak speciális rendjei ennek az általánosnak. Az Emlékiratok könyvével folytatjuk a beszélgetést, most azonban meghallgatunk egy Áriát Zsaruszki előadásába, Hendeltől. Tu te il faccio tu. Ti Nádas Péter íróval folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásába, és onnan folytatnám, hogy a könyvei címében nagyon sokszor föltűnik a könyv maga textuálisan, emléklapok, történet, évkönyv, emlékiratok könyve, családregény, minthogyha már magával a műfajjal is Eleve kapcsolatba lépnél ilyenkor. Ha például az emlékirattal könyvéről kérdezlek, és annak az emlékezetéről, akkor mi az, ami most először az eszedbe jut a megírásáról? Mi az a tér, mi az az idő, mi az a hang, illat, szag, bármi? Hát a hangvétel, ez a hangvétel. Nagyon sokat küzdködtem, a, a tárgy az világos volt, de a, a hangvétellel nagyon sokat küzdködtem, és aztán nagyon sok, több évet. Ö, több év után egy véletlen, egy véletlen miatt ez a hangvétel megvolt. Hogy miért, azt nem tudnám megmondani. De hát nem önállóan volt meg, hanem volt két nagy támasztékom, a Thomas Mann mondat hangvétele, vagy a Pruszt mondat hangvétele, és a kettő közé illeszkedik ez valahogy, ékelődik inkább be, holott a kettőnek nincs egymáshoz köze, még, még, még stilisztikailag sincs egymáshoz köze. Az egyik felfújt és, és végtelen, végtelenített, a másik pedig nagyon analitikus és nagyon precíz, és végtelenítet. És itt csak a végtelenítést vettem át, Megát azt, hogy a precízió és a, a felfújt között, a túlzó között, a, a, a, a leírás túlzásai között van a szöveg. Az előbb mondtad, hogy amikor befejezel egy művet, akkor elhagyod azokat a figurákat, elfelejted azokat a helyszíneket, de az ellenkezőjére is van példa az életművedből, hogy például nagyon vannak olyan szituációk, olyan helyek, amik már az emlékiratok könyvében is megjelennek, fölbukkannak újra a párhuzamos történetekbe, és most a világló részletekbe és tehát mintha téged ez a emlékirat, mint műfaj, a saját emlékiratod már sokkal régebben kísértett volna, vagy... Nem, nem, nem, nem. Itt egészen másról van szó. Itt arról van szó, hogy egy szerzőnek, szándékosan mondok most szerzőt, az író az egy nagyon nagy szó, tehát egy szerzőnek meg kell tudni határoznia, hogy mi a hatókörre. És az én hatóköröm az viszonylag kicsi. Csak akkor tudok, csak akkor szabadul el a fantáziám, csak akkor kezd működni a fantáziám, ha nagyon konkrét és nagyon közeli a tárgy, vagy a motivum, amiből kiindulok. Most ezek a, nem véletlenül a világló részletekben, nem véletlenül nevezem meg azokat a valódi helyszíneket, vagy valódi motivumokat, amelyek aztán az emlékiratok könyvében, a családregényben, és a párhuzamos történetekben is megjelennek, és nem véletlen kerítem be azokat a tárgyakat, amelyek a fantázia tárgyai, de nem jelennek meg az életrajzomban, mert nincsenek benne, hanem legfeljebb a fantáziámban vannak benne. De hát a fantáziám is én vagyok, Úgyhogy ettől abszolút nem tartom magam távol. Úgyhogy ennek inkább csak ökonómiai okai vannak ezeknek az azonosságoknak, az, hogy kiindulásként nem tudom elengedni a konkrétumokat. Sőt, az a meggyőződésem, az a rögeszmém, hogy bizonyos konkrétumoknál meg kell ragadnom ahhoz, hogy aztán a fantázia működés elinduljon mintha a párhuzamosok után most egy merőlegese lenne a történeteknek. É, nem, mert ez inkább spirál, ez inkább egy spirálmozgást mutat ez a könyv. Állandóan spirálokat csinálok, vagy ilyen, <coughs> mint egy örvény örvényléseket csinálok, mint amilyen a Duna. A Duna az sok helyütt szerepel különben is, párhuzamos történetekben is szerepel, itt is szerepel. A Duna csinál ilyen furcsa örvényeket, ami a vizet domborúvá teszi, olyan, mint egy domborzati térkép a víz. Ez inkább arra emlékeztet, mindenféle áramlások vannak benne, amelyek, amelyek néha leviszik az embert a víz alá. Folytatjuk mindjárt a beszélgetést, most újra Zsaruszkének el a Farnace opera egyik áriáját. Mártas Péter íróval folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. A mikrofonnál Szegő Jánost hallják. Visszafelé haladva az időben elérkeztünk az egy családregény Véget című kötethez, amely már címében is, mint egy hegellel, azt jelenti, hogy megszüntetve őrző meg egy műfajt. Ennek a sűrű kisregénynek a motivikája, feszült, szinte elektromossággal töltött mondatszerkezete, poétikája megint csak más, mint a későbbi mondatfajtáid, és hirtelen a családregény Vége és a világról részletek között egy lehetséges kapcsolat, esetleg a gyermek perspektívája, ami egészen más most, mint akkor volt. Nem tudom, neked írás közben jutott-e eszedbe a családregény vége, nem, vagy nem? egyáltalán nem, nem. Mert az, annak egész más volt a logikája annak a gyermek perspektívának, annak csak és kizárólag politikai logikája volt. Az volt a logikája, hogy cenzurálisan nem vagyok utolérhető akkor, hogyha egy gyermek tekintetéből, egy gyermek szempontjából írok meg valamit. Hiszen ez gyerek így látja, hülye a gyerek, a gyerek nem lát semmit, mi felnőttek tudjuk, tehát bújtam egy gyerek mögé. Ez nem specialitás volt, mert a, a, az egész generációm gyerekek mögé bújt, és ebből aztán kinőtt egyfajta kelet-európai, infantilizmus, ami Nyugat-Európát is elérte, de egészen más forrásokból és egész más okokból. Kénytelen volt az ember szűkíteni. Szűkíteni a a, a, a, a cselekményt, a cselekmény területét és szűkíteni a szemléletét. És ez, ez a, a család, a gyerek, a gyerek szem, ez egy jó, jó dolognak mutatkozott, ami mögé be lehetett vonulni. És amikor te megalkottad ennek ezt a tényleg egészen különleges perspektíváját, akkor azt tényleg kvázi kreáltad, és nem is építetted bele a saját gyerekkori emlékeidet, képzeteidet? Úgy, mint hát, ahogyan? Vagy olyan ö... di direkt módon nem, de motivikusan, természetesen. Tehát a svápegyi kert, Benne van, ami egy valóságos kert volt, benne van a gyerekjáték, sőt neveket általában átveszek, tehát gyerekkori nevek vannak benne, ezek közül a nevek közül megjelenik aztán a világló részletekbe is név. Nagyon furcsa élményeim is voltak, ezekkel a nevekkel, mert az emlékiratokban is átvettem gyerekkorból ismerős neveket, de ott a figuráknak úgy éreztem, hogy semmi köze nincs a nevekhez, de kiderült, hogy van, és ö, érdekes beszélgetések is támadtak ebből. Úgyhogy ezek, ezek, ez inkább csak egy motivikus munka, hogy motivumokat használok a saját életemből, és akkor ezeket a, ezekkel a motivumokkal, vagy ezekkel a helyekkel, vagy ezekkel a konkrétumokkal megindul a fantázia, és egész máshova megy, mint ahogy az ember gondolná. Arról van emlékképet, hogy mikor határoztad el, hogy megírod a világlódészeteket, vagy mikor lett mondjuk egyfajta evidencia, vagy sejtésed arról, hogy egy ilyen típusú könyvet is fogsz írni, aminek egészen más a vagy a tétje, vagy a ontológiája, talán ezt mondanám? Az a, a párhuzamos történeteket még javában írtam, amikor elmentem Franciaországba megnézni a Verneti koncentrációs tábort, vagy internáló tábort. Ezt különböző szóhasználat van erre is, a francia irodalomban is, a lágeri irodalomban is, ahol a Kommunistákat, a kommunistákat, a spanyol polgárháború ö, harcosait aztán internálták. És akkor ezzel, tulajdonképpen ezzel indult, vagy még korábban indult, de hát ez hozzá tartozik a, az írás és a befejezés ökonómiájához, hogy a, a párhuzamos történeteket speciálisan nehéz volt befejezni, mert befejezetlenül akartam, valamilyen módon befejezetlenül akartam hagyni, sőt úgy volt megtervezve, hogy nincs vége, hanem minden cselekmény száll, a semmibe. De ahhoz, hogy ezt megcsináljam, ahhoz nekem kellett egy másik munka, vagy egy másik munkáról való elképzelés, és akkor a, ebből született meg ez az ötlet, vagy ezért indultam el. Hamarosan visszatérünk még egy beszélgetésre itt a belső közlésben Nádas Péterrel. Most előtte meghallgatunk még egy újabb Zsaruszki éneket, az Orfe operából egy áriát, és utána most már a zenékről is beszélgetünk. elsőközlés mai adásának utolsó beszélgető érkeztünk, Nádas Péterrel itt a stúdióban. Váltsunk még egy pár szót a pályád legelejéről. Például arról, hogyha a Biblia megírását hozom most szóba, az mennyire van messze, közel, illetve az emlékezett pályákon, miképpen közelítesz ehhez az életszakaszodhoz, a Biblia megírásához? Hát ez nagyon messze van. Nagyon? nagyon messze van. 19 éves voltam, amikor megírtam nem tudom, 23, amikor megjelent, úgyhogy ez rettentesen messze van, és nem is tölt el elégedettséggel, főleg stiláris okai vannak ennek. Azóta többször el kellett olvasnom mindenféle új kiadás miatt, meg német, német, ford, német fordítás készült belőle, olasz fordítás, többféle fordítás készült belőle, de a németet ezt mindenképpen el kellett olvasnom. A, az első oldal nem azonos a következő oldalakkal. Egyszerűen stilárisan nem azonos, és ezzel nagyon sokat küzdködtem akkor is, és ezt nem sikerült megoldanom, úgyhogy a mai napig ez egy nagyon távoli és egy nagyon elfedett kaland a Biblia. De nem, nem távolítanám el magamtól. Ez az én 19 éves kori munkám. Az, hogy most esetleg bármit benne megváltoztatsz az föl nem, sem nem, nem, nem, nem. Az egy más típusú író, aki élete végéig átírja a műveit. Bizonyos hibákat, ha hibák kiderülnek, tárgyi hibák, tárgyi tévedések, akkor kiszoktam javítani, mert tárgyi tévedésnek nem kell a világban maradnia, de különben nem nyúlok bele. Ez olyan, amilyen, és ö, ha nem jó, akkor legfeljebb nem publikálom. Vannak ilyen írások, amit, amelyeket nem publikáltam újra. Végezetül a zenékről kérdeznélek például arról, hogy miért ezeket a zenéket hoztad most magadnak. A lenyűgözőnek tartom ezt az énekest, Jaruszkit, vagy Jaruszkit. Hát, az figyel... ő is elírták egyszer. Ez is egy névelírás, igen, ő ezt állítja, vagy legalábbis egy újságban ezt olvastam, hogy, hogy ez egy félrehallás következménye. Jaruszki, tehát egy orosz családból, egy orosz menekült családból származott, és de hát a az nem bolt jelent, hanem inkább Raret jelent, de mindegy, valami fajta elírás, elhallás, amiből aztán lett a neve, a Filipp, az a valódi neve, vagy a kereszt neve. Én megrendítőnek tartom ezeket a kontraaltokat, kontratenorokat és főleg történetileg megrendítőnek, hogy, hogy tehetségesen éneklő kisgyerekeket elraboltak és kiheréltek, hogy aztán felnőtt korukban ezt produkálják, holott egy kicsit várniuk kellett volna, vagy egy kicsit keresniük kellett volna, és megtalálták volna ezt a tehetséget a, a realitásban is. Ez egy gyönyörű hangfekvés, melyik a férfi hang és a női hang között mozog, vagy oda van bekalibrálva, ezért nagyon megkapó, én ezt nagyon megkapónak érzem, és ez egy csodálatos énekes. A zene miképpen van nálad jelen az alkotás különböző folyamataim? Mert az alkotáson értem magát a gondolkodást, az írást, az újraírást, vagy akár az olvasást is. Ö írás vagy olvasás közben én nem tudok zenét hallgatni, tehát akkor vagy írás van, vagy zenehallgatás. A zenehallgatásban vannak nagyon hosszú illetszakaszaim, most például egyáltalán nem hallgatok zenét, vagy nagyon keveset nem is kívánom. A zene az nálam klasszikus zenét jelent, tehát popzenét vagy ilyesmit én nem hallgatok, nem is érdekel, soha nem is érdekelt. De klasszikus zenét jelent. Vannak életszakaszok, amikor nagyon sok zenét hallgatok, vagy hallgattam. Lehet, hogy már soha többet nem fogok hallgatni. Koncertekre is jártam, itthon is, külföldön is jártam. A koncerteket különösen szeretem, mert az élő zene mindig más zene. Az élő színház mindig más, mint a film, vagy a konzerv. Úgyhogy Szeretek nem konzervet fogyasztani, és hát a, a technikai fejlődésével ma a konzerv az olykor jobb, mint a lehetséges élőzene. A legjobban lehetséges élőzene, mert minden hibát kiavítanak, és ha egy emberben minden hibát kiavítanak, akkor az már nem ember. Úgyhogy ezt azt kevéssé szeretem, de ezzel együtt konzervet is szoktam hallgatni, vagy gyakran hallgatok bizonyos szakasz, életszakaszokban. Hogy miért így, azt nem tudom. Vannak zeneszerzők, akiket effektív megtanultam, és vannak zeneszerzők, akiket azért hallottam, és sőt, vannak zeneszerzők, akiket nem bírok elviselni. Úgyhogy azokat nem hallgatom meg. Vagy többször kísérletet teszek rájuk, de ez, ez nem és ez a kísérlet. Adásunk végéhez érkeztünk. Nádas Péter vendégünknek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, hogy itt volt, fölolvasott új könyvéből, megmutatta ezeket a zenéket is, és beszélgetett velünk. A jövő héten ünnepi ismétlésként tolna Ottoval készült adásunkat hallhatják, azután pedig Marton Éva várja majd önöket. Én most megköszönöm a figyelmüket, és további szép estét kívánva búcsúzom a technikus Burger Lajos nevében is. A műsorvezetőt, Szegő Jánost hallották. Felső közlés. Dal és szöveg első készből. A szerkesztő pályi márk. Belső közlés.